«Га? Які такі ваші здобутки в медичній та педагогічній науці? Жуднісіньких! Просимо, ласкавої пані!» «Отож, хочете знати, де ваше місце, який ваш номер? От-от! Саме там, де ви оце подумали!» «Власне, місця у Софії взагалі ніякісінького не було!» За роки роботи в училищі вона звикла мати свій кабінет, затишний, добре обладнаний, місце, де вона сама господиня. Навіть у Біликові, де з'явилася немов комета і так само швидко зникла, був свій стіл в учительській і своє постійне місце для відпочинку під пальмою в метод-кабінеті, де пахло кавою і тихенько лунала спокійна музика. Переступивши поріг святого місця кафедри, Софія довго озиралася. А де ж вона, кафедра, славнозвісно омріяна? Оця крихітна кімнатка, в якій усі п'ятнадцять викладачів і не вмістилися б? Шість обдертих, прикро знайомих іще з радянських часів тумбових столів – оце і є кафедра? ці вигоріло-жовті стіни зі слідами коли і навіщо битих цвяхів, ці посохлі квіти в літрових банках замість горшків, цей розклад занять під склом зі знайомим до сліз відбитим краєчком, ці навчальні кімнати з голими вікнами, різнокаліберними стільцями, фантоми часів Максимовича Амбодика – Засмальцовані ляльки з побитими головами. Оце вона, ота, святая святих? Даруйте, відвикла. Поминаючи гострим, може, і несправедливим словом гарматного, Софія не могла заперечити, що він такого безладу не терпів би у училищі жодної хвилини. Ото б когось із цих зарозумілих мудрагелів до її на три голови нижчого, звичайно, куди ж там до інститутських гараздів скромного кабінетика. Хай би поглянули на новісінькі, матово-сірі, без жодної плямочки столи. На стільці вертушки, що підіймаються, опускаються, залежно від зросту студента, на інструментальний столик на коліщатках, що завжди під рукою. От вам, дітоньки, акушерські щипці, от вам дзеркала, та не одне на всіх, а кожному в руки, беріть-беріть, вправляйтеся, вчіться». А на наступне заняття лаборантка приготує зовсім інші інструменти згідно з темою. Усе це робилося наче само собою, без вказівок з боку викладача. Є розклад, є тема, є дві шафи, повні усього необхідного для проведення практичних занять. Усі виконують свої функції. Викладачі вчать студентів, лаборанти готують у наочнення студенти вдають великомудрих, а самі тільки й мріють, щоб прогуляти заняття. Здавалося, так було завжди. Так буде, так є усюди. Аж ні. Є ще місця, де наче усе застигло на стадії створення десь роках у шістдесятих. Але ж тут усі вважають навпаки – Ніби вона з дрімучого села випорпалася та нарешті причаститься до висот викладання. Нічого, Софіє, мовчи та диш. Призвичаєшся, якось воно та буде. А поки що Ліна першою привіталася. Софіє, ти що, не впізнаєш мене? Я ж Ліна, і назвала своє дівоче прізвище. Софія опізнала Ліну одразу. Надто непересічним було обличчя, статура, але боялася, що Ліна не визнає у ній однокурсницю. Вона ж тепер «Ого-го, яка птаха!» Але тон звертання був абсолютно дружнім, наче всі оті літа після інституту нічого не вартували. А я учора на засіданні кафедри дивлюся-дивлюся і не упізнаю.